A hóember karácsonya, Sütő fadni mesélje A téli hideg, csipke finomságú jégvirágokat lehelt az ablakra, és az üveg áthatolhatatlan akadályként feszült az étkező meleg fénye, és a kín süvítő szél közé. A szoba közepén aranyos glóriába burkoltan kucorgott a kis kövér fegyőfa, amelynek tüskés ujjaira, mint megannyi ragyogó ékszert húzták a színes üveggömböket a gyerekek. A kislány a szüleivel kártyázott, míg a fiúcska a kandalló tüzéhez közelebb húzódva egy könyv falomba ásta be magát. Az asztalon büszkén égett az adventikoszorú összes gyertyája. A várakozás véget ért, a szeretet és a család ünnepe megérkezett fahéj és széttépett csobagoló papír illattól beburkolva. A bentiek annyira belefeledkeztek a játékba és a mesékbe, hogy meg sem hallották a tompa koppanást az ablaküvegen. El sziszent fel gömbbi, és ösztönösen odakapott volna a fájós répa orrához, amint az ívét véletlenül neki az üvegnek, de sajnos a gyerekek kart nem formáztak meg neki. Nagyon érdekesnek találta a benti életet, amikor közelebb húzódott, hogy jobban lásson, az óra neki az üvegnek. Nem tehetett róla szegény gömbi. Még csak pár napja díszelgett a sárga az óra közepén, és még nem volt ideje hozzászokni, mint ahogy ez az órmótla hideg testhez Ő egy csintalan téli lidérc volt, aki a hópelyhekkel táncolt és a szélen lovagolt, de egy fergetek elkapta és belependerítette abba a golyóba, amit aztán a gyerekek gyúrtak meg. Onnantól már nem volt menekvés. Foggalma sem volt, hogyan tudna itt újra kiszabadulni. Folytatni akarta a csinttalankodását a huldogáló hóval vagy az edélést a zengő jégcsapokon. Most azonban túlságosan is lekötötte a szemlélődés ahhoz, hogy ilyesmi kerágódjon. Csodálta a melengető narancssárga fényt, ami annyira más volt, mint a havon hidegen tükröződő utcai lámpák sápadsága. Legyűgözték a varázslatos alakokat forbázó, mézes kalácsok és a színes karácsonyfad Főleg azok az apró hóebber figurák, akik kellemesen riggatóztak a faágakon. Hú, uh, milyen jó lehet nekik! Hallgathatták a tűz ropogását. A gyerekek néha odaszaladtak hozzájuk, hogy megcsodálják őket. Na, őt bezzük senki sem csodálta. Egy délután alatt összegyúrták a gyerekek. Belegyomták a fejébe az anyukájuktól kapott két fénylő szén darabot, meg azt a fonyadozó répát. Őrvendeztek neki egy pár percig, aztán már be És szegény gömbivel már senki sem foglalkozott. Beletelt neki egy kis időbe, mire megszokta a kerek hótestet, és kitanulta, hogyan lehet mozgatni és merre érdemesebben kóricálni. Most ott állt tehát az ablakban, és csodálta azt az idilli jelenetet, aminek ő nem lehetett a részese. A kislány hirtelen felpattant, és az asztalhoz szaladt, hogy vegyen egy mézeskalás csillagot. Szeme álmodón az ablak felé vándorolt, és tekintete, találkozott gömbi -vel. A kislány eltátotta a száját. Majd aztán becsukta, de aztán megint kinyitotta. Visszanézett a szüleire, de ők most a bátyjával beszélgettek, és nem figyeltek rá. Gömbi ilyetten megrázta a fejét, aztán úgy döntött, hogy jobb lesz, hogyha arrápúzódik. Nem kell itt neki a komplikációk. Kíváncsiskodó gyerekek, aggódó szülők, meg a többi. Egy testbe beszorult téli lidérsznek, legyenek elvei, na meg büszkesége. Nem kellett volna ilyen ostoba módon felhívnia magára a figyelmet. De hát, ha egyszer olyan szépen ragyogott, be mindent, Nagyot sóhajtott és visszasóhordált az eredeti helyére. A házban lassan elaludtak a fények, és a hó is elkezdett szálligúzni. Azok a basszantó kis pelyhek egyre csak csiklandozták az órát, amit kéz és karhián nem tudott megvakarni. A nagy csiklandásban és visketésben Észre sem vette, Hogy valaki áll mellette. A kislány volt Macis mamuszában, Egy órbódlanul Nagy kabátban és egy sapkában, Ami állandóan a szemébe csúszott. Úr, ki kellett alvás Színlelnem, Amíg végre mindenki lefeküdt. Na ne elógasd Azt a répa órodat. Inkább gyere, Nézd meg, hogy milyen szép a karácsony fánk. Gömbi nem mozdult, igyekezett átlagos hóembernek tettetni magát. A kislány gyanakodva méregetted, de nem tágított. Gömbi orrára egyre csak szálltak, szálltak azok a fránya hópelyhek, Egyre jobban csiklandozva és kuckurászva azt. Hirtelen a csiklandás elviselhetetlen névát, és Gömbi tőszentett egy hatalmasat. – Na, ezek után próbáld letagadni, hogy nem egy átlagos hóember vagy. – Kuncogott a kislány. – Gyere szépen! – mondta, és elindult befelé. Hát, Gömbi, mit volt, mit tenni, követte. A téldi az ajtóhoz közeledvén egyre jobban izgult. Jaj, ha vajon mi vár rá oda bent? Ugyanolyan szép és hívogató lesz minden, mint odakintről, vagy csalódnia kell. Nagy levegőt vett, és belépett. A házban fenyő és méz illat keringett, és hirtelen melegség öntötte el gömbi szívét és az egész testét. A kislány elégedetten szemlélte a hóember ábulatát és betessékelte a barátját a nappaliba. A karácsonyfa még mesésebbnek látszott innen, mint kintről. Az apró hóember díszek, cinkosan gömbire kacsintottak, aki elégedetten mosolygott vissza rájuk. Egy, egy kicsit, mintha elgyengült volna. A hát, téli nem a finom lelkükről és az érzékenységükről voltak híresek, de az a titokzatos valami, ami belengte ezt a szobát, még gömbi fagyos szívét is megenyhítette. És most elcsórom a testvérem egyik könyvét, és esti mesét fogok neked olvasni. Na de nem szabad neki elmondanod, mert útálja, hogy hogyha piszkálom a dolgait, mert egy írigy kutya. Ülj leszépen, szépen ide, és legyél jó fiú, ne szakíts félbe. Adta ki az utasítást a lányka. Göbbi megpróbált elegánsan helyet foglalni, de a manőver kevésé kecsesre sikeredett, mint tervezte. Mondjuk inkább elborult, mint sem, hogy leült. A kislány még gondosa be is takargatta, majd mellé kucorodott és mesélni kezdett. A hangja egyre lassúbb lett és... Állam itt tassam. Gömbi is érezte, hogy egyre inkább úrá lesz rajta a fáradtság, és szétkúszik a testében valami, valami nehézkes, álmatagó, hömpögő érzés. Reggel a házat felháborodott kiáltozás rászta fel. Anya, anyá! A panni ellopta a könyvemet, és még be is pisít. A kislány arra ébredt, hogy a bátya áll felette, és mérgesen vicsorog, majd idegesen fújtatva kifeszíti a kezéből a könyvet. De. De miért vannak a nappali közepén, és ő. miért fekszik a földön? Aztán eszébe jutott a furcsa álma a sétáló hóemberről és a szénszemeibe bujkáló szomorúságról. Felpattant, mint akit rúgó lőtt ki, és körbe szaladt a szopában. De a különös éjszakai vendéget nem látta sehol. Csak akkor vette észre a földön a két vizes széndarabot és a fogyadozó répát, amikor a bátya arép állt. Padni gyorsan felszedegette őket, és sírva beszaladt velük a szobájába. Hiába kérlelték a szülei, egészen ebédig nem volt hajlandó előjönni. Hát így aztán arról is lemaradt, amikor gömbi, az imár szabad télidért, kiszökött a szellőztetéskor kinyitott konyhaablakon. Búcsúzóul egy jégvirág kertet csókolt panni ablakára, majd elsuhant a hideg, északi szél hátán,